m endavant, els dimecres és moment també de parlar amb el Marc Pasqual de vida autònoma, d'aquesta part més natural, del camp, de pagès. Avavui fement planteus o i sigui que eh, res a veure amb la resta del programa d'avui dedicat en bona part al 25quena. però bé, La normalitat també també està bé que estigui. Marc, bon dia. Molt bon dia. Avui fem planter. Sí. Uh, bueno, jo crec que ho hem explicat en diverses ocasions però expliquem per si hi ha algun pixapins que no sàpiga què és eh, fer planter, no? Bueno, per qualsevol persona que no en sàpiga pobres pixapins, sempre reben o sempre rebem, segons com bueno, sempre rebem, eh? jo em considero una eh? mm. doncs sí, avui parlem de fer planter com dius tu, ja anat tractant però mira, va semblar, a més ara és època, diguéssim uh -huh. i va semblar que era bon moment per parlar-ne volia començar a parlant de planter parlant, una miqueta a la base, parlant de què és una llavor. Uh -huh. Quan fem planter, fem així una frase... Un... Així estem? Hem de parlar de què és una llavor? Bueno, com sempre al començament, jo penso que les coses, tot i, si, tot i saber fer-ho, si ho entenem, després podem anar Fé molt més, més enllà. Visita, sí. Aleshores, bé, bueno, fer planter, perquè ho hagi perdut del tot ja, és començar els cultius, diguéssim, en un lloc preparadet perquè sigui més fàcil i després passar-ho al camp o a la jardinera. Ara sí, què és una llavor? Una llavor és, um, se li diu que és, una, la, és vida en estat de latència, és uh -huh. com els ossos quan hivernen, o és un òrgan de reserva, un òrgan de resistència, que el que fa la, la planta és deixar les llavors i allà hi ha vida. Uh -huh. I quan considera que les condicions són òptimes, hem, germina i surt una planta. Què necessita una llavor per germinar? Que jo penso que aquí sembla que està molt clar, però no tots ho tenim tan clar. Dues coses, aigua i aire no necessiten llum les llavors ah, no? No, un cop han germinat i comença a treure fulles, les fulles ho necessitaran una planta necessita llum, clar exacte, oh. però la llavor en si el que necessita és notar que hi ha humitat i que té mm, ventilació diguéssim jo ho tradueixo pels, <coughs> sí. pels, pels profans en la matèria uh, és evident que una llavor és això que deies, um, vida en estat de latència perquè tots tenim llavors a casa nostra uh, que mengem en forma de llavor i no germinen mai no? no, això és quan arriba a l'estómac els àcids i, i les digereixen o no els hi passa re, però amb el temps que tarda a en entrar i sortir del cos no t'hi temes no de uh -huh. No. Aleshores, això partint d'aquí, ja sabem quan fem planteu que no podem fer és apartar la terra molt, per aleshores la llavor no té aire i s'ofega. I uh -huh. si la reguem massa el que passa és que aquests, aquests espais on podria haver-hi aire s'omple d'aigua i s'ofega. Així per això se'ns moren les plantes quan reguem massa sí. és perquè massa aigua ofega, senzillament, i els hi priva d'aire. Aleshores, per què fer plan T? El plan T es fa, sobretot en aquesta, en aquesta època de l'any, perquè mm, bueno, el fred, les inclemències climàtiques són massa dures, i bueno, per això són els hivernacles, bàsicament. L'hivernacle no deixa de ser un lloc on tens més humitat i més escalfor on poder començar els cultius. Uh -huh. Com es fa el plan T? El plan T, mm, diguéssim que hem de mirar dues coses, però una del material i de l'altra és el, el pas a pas. Bé, hi ha el temps que em parlem després. El material, m'agradaria sé com explicar-me, però se li diu en, així en l'argot del camp, o platabanda o safata violada, Són les típiques safates de plàstic ah, sí. que semblen tot de iogurts. Sí. Doncs aquest és el suport bàsic on farem el cultiu. Què hem de Has dit que es diu platabanda? Platabanda, safata alveolada... Uh -huh. Vale, jo ho sentit de les dues maneres i no et sé nom científic correcte ah la però ens entenem, no quan diem iogurteres sí, sí, sí, sí, quan a <laughs> mi em dius planter veig el meu pare amb les platabandes eh, amb unes plantetes molt petitetes sí, i si no en tenim o no en volem comprar els pots de iogurt buit se deixen funcionant com sempre uh -huh. Aleshores, el que hem de posar és el substrat, el típic compost de terra negra aquesta, uh -huh. i veurem que hi ha unes boletes blanques, es diu perlita. Això és justament pel que parlàvem abans, de que necessiten aire també. No això de ser com minipilotetes d'esponja. I allò que et dona és que hi hagi més aire i quan regues allò es mantingui humit i no hagis d'estar dos sobre el cultiu. En aquest ordre, eh? primer substrat, després perlita. No, es barreja. es barreja. barreja. barreja. Eh. Tu agafes un cabàs i fiques tota la terra i uns grapats de, de perlita en funció de... ja ho veuràs després com quedi la distribució uh -huh. i el que fem és s'omple la plata banda sense apartar la terra uh -huh. un cop està ficada és exagerar una miqueta perquè la terra se senti i veurem que ens ha baixat un dit aleshores fiquen les llavors el que passa és important que jo aquí vaig fer l'error de novat el primer que vaig ser planter és que de ficar una llavor per foradet. perquè tu vas fent com si fos el camp fiques 3 o 4 aquí, 3 o 4 allà per si alguna ha mort, i et trobes que d'una safata un hi 80 espais et surten 200 tomaqueres em va passar i no sabia què fer tenia allà un, un mar de tomaqueres que òbviament no podia ficar-ho així al camp és una per una i després agafarem les que hagin sortit una mica aquest és l'objectiu també I, i un cop hi posaràs llavors ho cobrim de terra una altra vegada apretem lleugerament i a regar a atenció cuidado que aquí viene el peligro a vol dir que Quantes vegades a la setmana? Que estigui humit sempre. Que estigui, que estigui sempre estigui humit. humit. Jo, per exemple, el que... Però no moll, eh? No, no moll, no moll, humit. El que funciona molt bé... Clar, l'estat de terra mm, així, mig flonja, suelta, diguéssim, i hi ha llavors que, si t'arregues amb la regadora, poden sortir mm, volant. Jo tenia la platabanda a dins d'una safata. Uh -huh. I què feia? Tirava l'aigua a la safata, eh, aquests aquestes yogurteres, diguéssim, tenen forats a sota i l'aigua, per capilaritat, inunda tot el pot i arriba fins a la part de dalt. És aleshores, quan jo tenia la safata seca, tirava l'aigua sota i quan veia que la terra de sobre s'havia humitejat és que hi havia prou aigua. Perfecte, és una fórmula així, per no afegar-les. Se, tens sempre un d'aigua a la part de baix així sempre haurà humitat sí. i és la manera ideal de ni passar-te ni quedar-te curt. I, i és això, perquè si anem regant veuràs que la perlita, per una banda, com que és menys densa, flota i se'n va amb la regadora i les llavors tot passen al mateix. Clar. Després, el factor temps, quan fem planter, mmm, bueno, l'època és més o menys ara, octubre, novembre, desembre, per tenir les plantes ja dignes per anar al camp, el gener, el febrer, el març, depèn de quins cultius, eh? per exemple, la ceba... Em et pot gastar 4 mesos amb el plan T perquè la llavor és molt petita, treu una petita tija, però d'aquí a que sigui una ceba que pugui aguantar la intempèrie, et dic això, eh, uns 120 dies. Canviant altres cultius que la mm, tarda tarden res, un meset, un meset i mig. Tot depèn de cada un i és una veient, buscar per internet, documentar-te i saber com ho has de fer mentalació per poder-ho tenir quan ens fa falta. Tenir en compte això sí, que tot i un hivernacle, quan arriba el fred, es paren. És a dir, si ara fem el plan T de m'invento tomàqueres, ens podria tardar 3-4 mesos en estar llesta, en canvi, si l'havéssim fet fa un mes, només tardaria 2-3 mesos. Perquè ah, per la bueno, quantitat... El que parlàvem d'aquests cultius d'hivern, quan ve el fred es paralitzen, no, el planter passa el mateix. Si comencem massa tard d'hivern, ja fins a principis no farà res. I, bueno, és això, és tenir-lo al, al planter, a les safades que vagi creixent, i la referència per saber quan ha d'anar al camp és quan la planteta tingui entre 5 i 6 fulles. Mm -hmm. És la, una mica de la referència per dir, bueno, la planta ja, ja té cara i ulls, però si està traient just les primeres fulles a la que la transplantis, el transplantar vulguis o no, és unes, unes 3 i unes 4 per la planta ah. i probablement se'ns mori. Escolta, i posats Diguem, a escollir, millor que estigui passada de temps que sigui abans? Sí. Ho dic perquè serà més resistent? Sí, està massa temps al, a la safata de planter, L'únic risc que correm és que no li quedi espai per les arrels i s'acabi morint de, sense de nutrients. Clar, però te n'adonaràs abans d'això, no? Sí. Potser sí, avui sí. no pots plantar, però si sí demà o demà passat i és difícil que en dos no, dies s'acabi sí, sí. morint, no? No, quan, fem planteu, bueno, quan planteu, parlem del camp, mai ve de dos dies. Vé d'una setmana, ve de dues setmanes. Uh, un parell de minuts per explicar quins planters haurien d'estar fent ara. Tu deies tomaqueres, per exemple. Ara, uh, tot el que sigui cultiu d'estiu. Ahà. Uh -huh. Ja, comencem-lo ja si no s'ha començat perquè, bueno, aviam, ja, sempre tenim en compte això sí que mongeta, fava tot el que és llavor gran uh -huh. que, bueno, que tota la vida s'ha ficat un forat i tres o quatre llavors aquestes sí. segueixen així, d'això no fem planta perquè és innecessari i, bueno, a més són llavors que germinen molt bé no fa falta però això totes les típiques del tomàquet, del pebrot del virginia, la ceba si la voleu plantar a la primavera ja fem tard uh -huh. perquè tardarà tant que no Bé, bueno, jo quan l'he fet, ahir la ceba, l'he provat sempre a fer planter i mai l'he pogut plantar la meva. Sempre n'he comprat al final perquè, ja et dic, no arribava a temps. Carbassoc, sí que el carbassoc germina quasi sempre, però bé, bueno, és... També és recomanable fer-lo en planter. Delanter? Sí. Mm -hmm. Uh, jo crec que el que més és el, el tomàquet no? sí. la, la resta és força resistent i sí. es podria plantar directe amb això a més també el que podem provar si ens atrevim és aconseguir el planter de, de nosaltres mateixos ja sigui, per això, tomàquets que ens han sobrat doncs rasquem les llavors i, a, i les fiquem a secar. això si no hi ha un article de la nostra web que ho explica si no, no perdem temps ara i aquí que parlàvem de planter de llavors i tot això eh, no totes les llavors van directament al planter algunes s'han mm -hmm. de tractar abans, bueno, el típic de 24 hores en ramull o rascar-les o si no, per exemple, bueno, tots coneixem els germinats que no serà això, ficar les llaves sí. en remull i un cop en germinat, a la dieta uh, Com deies abans, molt útil fer servir internet la vostra pàgina la teva pàgina de vida autònoma seria perfecta i si no, sempre trobem uh, tots aquests detalls perquè en cada cas és una, és una diferent. Mm. Moltíssimes gràcies, Marc. La setmana que ve de què parlem? Ràpid, la repetit, que parlem? Ràpidament tenim una previsió de desembre. Oh. perfecte. És primera de mes. Venga, doncs ens parlem la setmana vinent. Sí, la setmana vinent. Aneu, Marc.